Pista 14. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 1, pagina 152 Țăranii În structura societății egipene, elementele de bază erau țăranii, meșteșugarii, negustorii mai puțini și sclavii. Categoriile suprapusele constituiau scribii, preoții, nobilii, militarii, iar în vârful piramidei sociale, regele. Seranul dulcea o viață pe care am văzut-o, cel din deltă însă era mai puțin supus corvezilor obligațiilor de tot felul și abuzurilor administrației decât cel din Bala Nilului. Avea și o gospodărie ceva mai stărită și o alimentație mai îndestulătoare. În mica lui grădină cultiva zarzavaturi și fructe, dar nu avea voie să taie niciun pom, chiar din pivata sa fără aprobarea vizirului. Tot pământul Egiptului aparținea de drept faraonului. Acesta deruia suprafețe mari templelor, membrilor familiei sale sau, în beneficiu, funcționarilor superiori ai statului, care le administrau și încasau venituri ca salariu pentru funcțiile pe care le îndeplinau, precum și ostașilor mai meritori. Aceste pământuri erau lucrate fie de sclavi, fie mai cu seamă de țăranii liberi, ca salariații sau în dișmă. Țăranii puteau deține și ei mici suprafețe de pământ propriu. În practică, proprietatea privată era recunoscută, dar respectarea principiului conform căruia tot teritoriul Egiptului aparțina faraonului îi permitea oricând acestuia să confiște un teren. Norma fundamentală era, citez, nicio posesiune, oricine ar fi fost posesorul, nu se justifica dacă nu era asociată de îndeplinirea de către posesor a unei funcții în stat, închei citatul. Exista, deci, și un fel de proprietate privată, căci încă din timpul regatului vechi, nobilii, membrii casei regale sau cei proveniți din rândurile înalților demnitari, dețineau domenii întinse, marturme de vite, bunuri mobile și imobile de care dispuneau în mod liber. Le puteau vinde, dărui sau lăsa moștenire copiilor lor. În epocile tulburi de declin a puterii regale, anumite grupuri, atât din înalta ierarhie clericală cât și din nobilime, au profitat și și-au însușit terenuri din domeniile regelui. Totuși, aceste cazuri și forme de proprietate privată erau cu totul nesennate în economia generală a statului. Egiptul a ținut totdeauna să-și păstreze această formă de economie statală, ceea ce corespundea pe deplin realității că statul, pe lângă domeniile care îi aparțineau direct, cele ale palatului sau indirect, cele ale templelor, era el cel care administra, controla și repartiza atât mișloacele de producție cât și bunurile de consum. Teritoriile ocupate de egipteni în alte țări, precum și beneficiile militare rezultate în epoca regatului nou, constituiau o formă de proprietate a faraonului. De asemenea, toți sclavii aparțineau la început faraonului. Patrimoniul palatului se compunea din pământuri, ateliere, meșteșugărești și prăvălii, din produse provenite din comerțul exterior, din intrările fiscale percepute ca tribut, precum și din corbeziile de la care erau acceptați numai scribii, înalți alții demnitari și preoții. Proprietățile templelor însumau cel puțin 20% din suprafața cultivată a țării, pe lângă numeroase și consistente alte bunuri. Condiția țăranului egiptean și modul său de viață au rămas aproape neschimbate de-a lungul secolelor și uneltele și cele sale de producție au rămas cu mici și nesemnate modificări aceleași. În timpul pe care îl lăsau liber muncile câmpului și corvezile, țăranul împleta frânghii, își lucra rudimentare îmbrăcăminte și încălțăminte sau își confecționa tot atât de rudimentarele unelte agricole. Pentru a-și lucra micul ogor, trebuia adesea să închilieze vitele necesare de la vreun sau de la administrația domeniilor, palatului, templelor sau nobililor. Periodic, scribii îi făceau recensământul animalelor pe care le avea și pentru care trebuia să plătească un anumit impozit. Mărturiile literare ale timpului prezintă în culori negre viața mizerabilă a țăranului, mereu supus nu numai primejdilor și calamităților naturale, ci și feluritelor abuzuri și silnicii ale creditorilor, ale fiscului, ale celorlalți slujbași ai stăpânirii și al de soldaților ei, situații pe care cu atâta mărăciune relatează de pildă povestea țăranului Bundegurăt adusă de C. Daniel în volumul Gândirea egipteană antică în texte. Sclavia în Egipt se prezintă în forme particulare. Statutul social și juridic al sclavilor era diferit aici de cel din alte țări ale antichității. Nu erau total lipsiți de drepturi legale ca la romani, iar în economia Egiptului munca sclavilor nu avea o importanță esențială. Provenau din rândurile prizonierilor de război sau erau cumpărați de la negustorii sirieni de sclavi, dar numeroși erau și țăranii liberi care erau nevoită, nevoiți să se vândă singuri ca sclavi debitorilor lor când nu își plutau plăti datoriile contractate. În cazul din urmă, în contractul încheiat între cel înrobit și noul său stăpân era prevăzut atât termenul de înrobire cât și posibilitatea țăranului de a se răscumpăra. Felul acesta specific de înrobire, regimul diferențiat de tratament al diferitelor categorii de sclavi, precum și confuzia creată de faptul că în textele egiptene cuvântul sclav era folosit și în sensul de supus sau de slujitor, a făcut ca însă și existența sclaviei să fie pusă la îndoială de către unii egiptologi. Dar sclavia fără îndoială exista, în forme locale specifice. Nota 1. La început existau și sclavi egipteni de origine, debitorii insolvabili, dar în epoca regatului nou se pare că toți sclavii erau numai străini. Unii, er Unii erau veniți în cadrul tributului vărsat Egiptului de țările supuse. Închei nota. Sclavii puteau fi vânduți, închiriați pe un timp limitat de pildă sclavele tinere pentru câteva zile, lăsați moștenire dar și eliberați, după ce stăpânul lor semna în acest sens un act oficial. Documentele timpului arată că prețurile erau foarte ridicate, ceea ce ar putea lăsa să se creadă că numărul sclavilor nu ar fi fost mare. Nota 2 Deși putea fi vorba, în acest caz, de meșteșugari, inclusiv de artiști foarte pricepuți, vânduți la prețuri foarte mari, închei nota. Totuși, în secolul al XII-lea, înaintea irei noastre, numai templele din Teba aveau 86.000 de sclavi din prizonierii de război dăruiți templelor de faraon căci prizonierii de război aparținau de drept faraonului. Dar sclavii din Egipt aveau și o serie de drepturi. Cei străini puteau să-și adauge un nume egiptean sau să se căsătorească cu egiptence, respectiv cu egiptenii liberi. Aveau dreptul să dețină bunuri și să dispună liber de ele, căci unii erau foarte mește jugari. Să posede exploatări agricole și să le lase moștenire fiilor lor și chiar să-și angajeze servitori. Sclavii domestici erau admiși ca la greci să ia parte la actele de cult pentru cinstirea strămoșilor stăpânilor lor. În epoca elenistică existau chiar sclavi care deținau funcții publice, dar în acest caz desigur că stăpânul rețina o bună parte din retribuția primită de sclavul funcțional. Sclavii erau folosiți la treburile domestice sau în ateliere meșteșugărești ale palatului și ale templelor, mai puțin în agricultură unde era preferată munca salariată a zilierului țăran și incomparabil mai mult în mine și în carierele de piatră precum și în mod preponderent la executarea marilor construcții. Munca celor din mine și din cariere era infernală. Citez, O sândiții care lucrează acolo au picioarele încătușate și trudesc fără încetare ziua și noaptea. N-au dreptul la odihnă și se iau măsuri strașnice ca să nu poată niciunul fugi în niciun chip. Închei citatul. Diodor, 3 Roman, 12. Cu toate acestea, cazurile de fugă nu erau rare și, de asemenea, pentru a putea fi recunoscuți de stăpânilor, sclavi erau însemnați cu fierul roșu. Meșteșugurile Marea bogăție naturală a Egiptului erau carierele de piatră. Piatra de construcție sau piatră pentru lucratul vaselor, statuilor și statuetelor, granit în regiunea Asuan, granit roz, cenușiu și negru, bazalt, calcar, care se găsa peste tot, gresie, cuarț roșu, care sămăna cu lemnul de cedru, apoi diorit, porfir, alabastru, onix, serpentină și altele. Faraonul trimitea expediții alcătuite din mii de oameni ca să aducă piatra mai rară din regiuni îndepărtate. Pregătirea blocurilor de piatră necesare construcției marilor piramide a atins un nivel tehnic excepțional și încă cu mijloacea atât de rudimentare de lucru în acele timpuri îndepărtate, când uneltene de bronz sau de fier lipsau cu desăvârșire. Nota 1 Desfinderea din masiv și tăierea blocurilor se făcea prin încălzirea la o temperatură înaltă a stâncii, peste care se turna apoi apă rece. În crăpăturile rezultate se introduceau pene sau dălți de piatră. O altă tehnică era următoarea, cu un sfredel de coarț se făceau mai multe găuri, în linie, pe direcția dorită. În ele se introduceau bucăți rotunde de lemn de salcăm, peste care se turna apă. Apa umflând aceste pene de lemn producea crăparea pietrei. Închei nota după desprinderea lor din masiv, blocurile erau trase pe sânii sau pe rulouri de lemn, uneori transportul se făcea și cu ajutorul unor bărci mari pe nil, până la locul construcției, unde erau fasonate și șlefuite. Ridicarea lor la înălțime se făcea pe rampe de pământ bătute amenajate în acest scop și apoi înlăturate. Munca în mine, exclusiv pe contul statului, singurul proprietar de mine, era și mai dură. Coarțuri aurifere se găseau în minele deșertului situat între Nil și Marea Roșie. Aur se aducea și din minele din Nubia sau provenea din tributul impus sirienilor. Nota 1 Țara aurului, în egiptană veche cuvântul nub, însemna aur cu foi de aur considerat metal sfânt care dădea nemurirea divină se placau ușile templelor, mobilierul de cult, tronul regal de exemplu al faraonului Tutankamon vârfurile obeliscurilor măștile și imaginile zeilor sau ale faraonilor. Dar această carne a zeilor, cum este numit aurul într-un text, iar argintul oasele zeilor, servea faraonilor din regatul nou să-și decoreze demnitarii coliere de aur iar pe ofițerii bravi cu muște de aur. Închei nota Argintul, metal inexistent pe teritoriul Egiptului, totdeauna important, era în epoca regatului vechi mult mai căutat și mai scump decât aurul. Puțin au fost obiectele de argint depuse în mormintele de dinainte epocii regatului nou, dar după 1950 înaintea erei noastre, folosirea argintului a devenit mult mai frecventă. Din minele aflate în regiunile munților Sinai se aduceau și pietre semiprețioase, turcoaza, lapislazul, ametistul, malahita, feldspatul, verde, granatul, amazonita și altele. Judecând numai după cantitatea și după excepționala la calitatea execuției obiectelor lucrate din aceste metale și pietre, numărul meșteșugarilor argintari, bijuteieri și lefuitori trebuie să fi fost considerabil. Nota 2. Statuile de lapislazul veritabil și turcoase erau un număr de 13.568. Cele din aur și alte metale scumpe atingeau jumătate din această cifră. Închei nota. Dintre metalele curente, plumbul era folosit foarte rar de egipteni, spre deosebire de asiro-babilonieni. Cositorul era importat, obiectele de bronz găsite în compoziția căruia a intrat cositorul datează chiar de la începutul regatului nou. Dar în Egipt, metalurgia a fost mult mai înapoiată decât în Mesopotamia, cu excepția lucratului bijutărilor. Bronzul apare aici cu o mie de ani mai târziu ca prim, 2000 înaintea erei noastre, iar fierul în prima jumătate a mileniului I înaintea erei noastre. De minder lipsa și lemnul combustibilul necesar cuptoarelor și forjelor. În turnătorii și la forje care aparțineau statului sau templelor, turnătorii și făurarii lucrau folosind mișloace mult mai rudimentare decât cele din Orientul Apropiat. Dintre celelalte meșteșuguri, ceramice artistice al vaselor decorate, a rămas la un nivel foarte modest în Egipt. În schimb, meșteșugarii egipteni lucrau admirabile vase de piatră, de forme variate, elegante și din diferite varietăți de piatră. Egiptenii erau renumiți în lumea antică prin țesăturile lor de in, cu care statul realiza un mare volum de export. Pânzeturi pentru rochii și șorțul, giulgiuri și bandaje pentru morți, pânze de bărci țesături pentru așternuturi, pentru pansamente și așa mai departe. Încă din perioada regatului veche realizaseră o mare varietate de tipuri de țesături, albe, colorate, cu desene sau pictate cu scene figurate, în mai multe culori. Cu toate acestea, meșteșugarii egipteni, cu excepția celor care executau obiecte artistice pentru glorificarea a regelui, a familiei și a înalților săi demnitari sau a zeilor, și care erau răsplătiți generos, nu se bucurau ca în societatea grecească de mai târziu de considerație și prețuire. Asemenea țăranilor erau adeseori victimele multor injustiții, exploatări și abuzuri din partea slujbașilor statului sau ai templelor, cât despre condițiile inumane de viață ale muncitorilor și meșteșugarilor egipteni, nimic nu ne dă o imagine mai fidelă și mai limpede decât scrierile atât de patetice ale vremii. În special cea intitulată și având peste 220 de rânduri învățăturile lui Duauf către fiul său Cheti, regatul mediu, și scrierea cunoscută sub titlul cam impropriu statirea meșteșugarilor, regatul nou. Comerțul În Egiptul antic, comerțul era aproape în întregime un comerț de stat. Comerțul exterior, cel puțin, era organizat și controlat exclusiv de stat. Chiar din epoca regatului vechi, palatul regal organiza adevărate expediții comerciale sub conducerea unui fiu al regelui sau a unui demnitar superior. Grupuri mici de trimiși în armați călătoreau fie pe uscat, fie pe mare până în regiuni îndepărtate, la Biblos, pe țărmul fenician, în Nubia, în Punt, Somalia de azi, în Siria și în alte părți ale Orientului apropiat. De acolo aduceau în troc mărfurile căutate principalele articole de care Egiptul ducea lipsă, arama, bronzul, argintul și în special lemnul pentru construcții, erau fie luate ca pradă în timpul campaniilor militare, fie primite ca tribut de la popoarele supuse, fie negociate de împuterniciții regelui sau ai templelor. Aceștia tratau și cu negustorii străini care navigau de-a lungul coastei Mării Roșii. Palatul și Marile Temple își aveau propriile lor flote comerciale. Nota 1. Spre sfârșitul perioadei regatului vechi, corăbile egiptene cu pânze, cu punte de comandă, cu cabine și cu numeroși vâslași ajunseseră să atingă o lungime chiar de 30 de metri, închei nota. Negustorii străini, de obicei greci sau fenicieni, nu erau acceptați în Egipt decât foarte rar și cu mare greutate. Chiar la o dată târzie, în secolele 7-6, -VI, înaintea erei noastre, li se fixau anumite puncte obligatorii pentru tranzacțiile pe care le operau și erau supuși unui control foarte sever. Egiptul putea exporta grâne, țesături de in, pește uscat, pielărie, aur, vase artistice de piatră, precum și foi de papirus, care erau apoi difuzate în Orientul Mijlociu și în lumea grecească. Negustorii regelui și ai templelor aduceau un schimb pe lângă lemnul și metalele amintite mai sus, unde lemn, vin, arme, aromate, purpură, ceramică de artă și obiecte de fildeș. Negustorii întâmpinau imense greutăți în drumurile lor. Pe uscat, pe drumurile impracticabile, transportul mărfurilor se făcea numai cu măgari și catâri. Pe nil, lipsă de porturi, bancuri de nisip, stânci, vârtejuri, insule, curenți repezi, crocodil și pitoni. Deosebită grea era pentru negustori navigația și pe Marea Roșie, abordată de pe la mijlocul mileniului al treilea lea înaintea noastre, pe ale cărei coaste nu existau puncte de aprovizionare nici cu hrană, nici măcar cu apă. Negustori propriu ziși care să practice liber și să trăiască din veniturile lor comerciale nu existau nici pe piața internă decât foarte puțin, desfăcând mărfuri de mică valoare și fiind totdeauna controlați de administrația statului. Și aceștia însă erau mai degrabă niște intermediari și uneori probabil chiar niște slujbașe palatului sau ai templelor. În interiorul țării, bunurile circulau aproape numai pe baza schimbului în natură practicate atât în orașe cât și la târgurile rurale. Totuși, chiar înainte de mijlocul mileniului al II-lea, înaintea erei noastre, evaluarea mărfurilor schimbate în natură era făcută pe baza unei bucățe talund de mectal, aramă, argint, aur, cu greutate fixă. Piese care probabil, înainte de secolul al VIII-lea, erau ștampilate de trezoreria Marelui Templu. În orice caz, nu se poate spune că în Egipt, unde moneda a apărut de fapt cu două sau trei secole mai târziu, s-ar fi stabilit o adevărată economie monetară. Nota 1 încă în perioada regatului vechi se întrebuințau drept modne de inele de aramă de 15 grame, precum și unități de 3, 4, 6 și 50 de asemenea inele. Mai târziu a apărut debenul, bară de cupru de 51 de grame. În secolul 8 înaintea erei noastre, sau poate chiar mai înainte, se foloseau în operațiile comerciale lingouri de argint și cu poceta unui templu care le garanta astfel valoarea. Închei nota. Fapt este că, deși Egiptul a practicat un comerț exterior destul de activ și cu toate că relativ frecvent era și micul comerț și împrumutul cu dobândă, totuși nu s-a format nicio adevărată pătură negustorească. Organizarea administrativă și judecătorească Încă din perioada predinastică, de la începutul mileniului al patrulea, lea înaintea erei noastre, societatea egipteană era organizată în mici comunități agrare, conduse de un sfat de bătrâni, având funcții administrative, fiscale și judecătorești, funcții care mai târziu vor fi preluate de organe de stat specializate, recrutate din rândurile scribilor. Aceste comunități rurale, care se vor perpetua încă mult timp, erau formate din oamenii liberi, dar obligați la tot felul de corvezi, prestații și biruri în natură. Funcționarul care ținea evidența și controla toate aceste obligații era scribul. El era reprezentantul, organul administrativ, imediat al guvernatorilor provinciilor, al templelor și al faraonului. Organizați într-un sistem ierarhic bine precizat și cuprinzând secții distincte, scribiți-nau și evidența cadastrului, a lucrărilor publice de efectuat, a nevoilor armatei, a distribuirii sclavilor, a tuturor obligațiilor față de temple, de cult, de rege și altele. Țara era împărțită în provincii, nome al căror număr inițial de 38 a ajuns la 42, guvernate în numele regelui de nomahi, și care la rândul lor erau împărțite în subunități administrative, ultima fiind satul. Deasupra nomarhului era locțiitorul regelui care concentra în mâinile sale și atribuțiile militare din respectiva nomă și pe cele judecătorești. Odată cu dinastia a patra, cu faraonul Cheop se pare funcția de locțiitor al regelui a fost suprimată, instituindu-se acum acea centrală de viziri unic. În regatul nou vor fi doi viziri. Regele i-a transferat vizirului, de obicei numit dintre membrii familiei regale, atribuțiile efective de comandant militar suprem. De șef suprem ajutat mai târziu de un consiliu consultativ de 10 membri al administrației și prin urmare de șef al tuturor scribilor din țară. De judecător suprem și chiar de controlor administrativ suprem al domeniilor templelor. Numai cultul religios și treburile palatului nu țineau de competența sa. Vizirul raporta regelui regulat și primea ordinele lui. Este evident că funcția de vizir cu toate prerogativele sale a fost creată de monarh pentru a contracara tendințele centrifuge de autonomie și independență ale nomarhilor și ale nobililor mari proprietari funciari. Provinciilor nomelor nu li s-a mai lăsat niciun fel de autonomie. În acest sistem centralizat, la extrem, vizirul controla tot, lucrările publice, fiscul, transporturile penin, trăburile armatei, întregul aparat birocratic, fiind totodată și șeful suprem al justiției. Justiția constituia o funcție distinctă, dar era încredințată unui corp aparte, separat de cel al administrației. Nota 1. În epoca regatului vechi erau șase centre de judecată, ai căror judecători erau în alți funcționare ai țării. În timpul regatului nou s-a creat un tribunal suprem, apoi tribunale speciale pentru judecarea delictelor politice care acționau după instrucțiunile faraonului. Legile egiptene codificate nu cunoaștem, dar se pare că nu erau niște norme abstracte ci aplicate la o anumită situație. În Egiptul Antic n-a apărut niciodată ideea de a reduce ordinea juridică la o codificare. Închei nota. Puterea legislativă și judecătorească era practic în mâna vizirului, care o exercita prin intermediul tribunalului regal. Vizirul și prima personală în audiență pe orice reclamant. Procedura juridică urma calea unor norme riguroase, precise și surprinzător de moderne. Procedura civilă, cel puțin, era foarte civilizată. De pildă, în caz de diferent cu fiscul, reclamantul din capitală putea face contestație în termen de trei zile, iar cel din restul țării, în termen de două luni. Orice reclamație era înaintată în scris și era înregistrată de grefier în timp ce arhivarii țineau evidența actelor. Judecătorii luau o hotărâre pe baza actelor scrise, a dovezilor și a depoziției martorilor. Mersul instrucțiunii era de asemenea consemnat în scris. Tribunalul decidea dacă era cazul ca o cauză să fie încă cercetată sau dacă martorii trebuiau să presteze un jurământ. Tribunalele erau un număr mare, iar judecătorii foarte numeroși. Exista și un procuror, un reprezentant al Ministerului Public, Cauzele de mai mică importanță se judecau și la fața locului, în afara sediului tribunalelor. Părțile în persoană erau ascultate în de judecători care își consemnau în scris sentința. Pedepsele par să fi fost foarte severe, mai ales în timpul regatului nou, când se crede că legile egiptene s-au inspirat din codul lui Hammurabi. În faza de instrucție a cauzelor penale, se putea aplica și bătaia cu lovituri de baston. Aceeași pedepsă era prevăzută și pentru calomnie, furturi mici, abuzuri în administrație și altele. Sperjurul era pedepsit cu tăierea nasului sau a urechilor, precum și cu deportarea. Existau și închisori pentru detențiuni preventive sau pentru cei ce așteptau executarea pedepsei capitale. Acesta se aplica mai rar în caz de rebeliune și conspirație contra statului de omucidere, de viol și adulter feminin sau de furt dintr-un mormânt regal. Corupția judecătorilor se pedepsa de asemenea cu moartea prin sinucidere impusă. Formele obișnuite de pedepsă capitală erau decapitarea sau arderea. Pentru alte delicte, egiptenii au fost cei care au inventat lagărele de muncă forțată. O operă de gândire morală din secolul al XV-lea, înaintea erei noastre, consemnează instrucțiunile pe care faraonul le dă vizirului lui său, în termeni care vor să creeze o imagine ideală despre justiția egipteană. Citez. Nu uita așadar să judeci cu dreptate. Este o hulă împotriva zeului să te arăți părtinitor. Aceasta este învățătura. Privește la omul pe care îl cunoști ca la omul care nu îți este cunoscut și la cel ce se află pe lângă rege, la fel ca acela ce se află departe de palat. Nu trece cu vederea pe un om ce ți se plânge ție fără să iei aminte la cuvintele sale. Închei citatul Traducere C. Daniel Dar alte scrieri arată că asemenea instrucțiuni nu prea erau respectate. Într-un alt text, nu cu mult anterior celui de mai sus, constatările sunt grave. Citez Tălhari, hot, furi, iată cine sunt mari drăgători, care au fost totuși numiți ca să o, o să răul. Un loc de scăpare pentru cel silnic, iată cine sunt înalții slujbași care au fost totuși numiți ca să pedepsească înșelăciunea nelegiuită. Închei citatul. Scribi, militari, nobili. Scribul era elementul de bază al vieții administrative, birocratice și culturale a statului. Chiar din epoca predinastică, el fusese cel care concepuse și îndrumase lucrările de irigație, de asanare, de construcție și de întreținere a canalurilor și digurilor, de control ale îndeplinirii lucrărilor, prestațiilor, corvezilor și de achitare la timp a dărilor și impozitelor. De asemenea, scribul a fost acela care a conceput și executat monumentalele construcții ale Egiptului Antic căci scribul era singurul care poseda o instrucție sistematică, multilaterală sau specializată. Această instrucție o căpăta în familie, căci profesiona de scrip se transmitea din tată în fiu sau pe lângă scribii maeștri mai bătrâni. Începând de din timpul regatului mediu, însă, funcționau școli speciale de scribi. În aceste școli, cu o durată de cel puțin 12 ani, viitorul scrib învăța perfect scrierea și desenul și studia aritmetica și geometria. Își însușea apoi cunoștințe de istorie și geografie și neapărat cunoștințe tehnice de construcție a mormintelor și piramidelor, a templelor și palatelor. De asemenea, studia legile statului și dispozițiile în vigoare ale vizirilor, dar scribii au fost și oameni de litere, autorii numeroaselor opere cu caracter literar, religios, mitologic sau de morală. Dintre toate profesiunile, aceea de scrib era cea mai respectată. Scribii erau bine retribuiți, iar regiile dăruiau adeseori și moșii și sclavi. Provenind exclusiv din familii înstărite de nobili de viziri, de ai înaltului cler și chiar din familia regală, scrivii puteau ajunge, în funcție de pregătirea și de capacitatea și de relațiile lor personale, la cele mai înalte demnități în stat, inclusiv aceea de viziri. Celebra statuie de la Louvre, la fel ca cea asemănătoare din muzeul din Cairo nu prezintă un scriboare care ci un înalt demnitar din timpul dinastiei A5 a 5